Sizə Allahdan qoxmağı nəsiyyət edirəm və keçən dəfə qaldığımız ayədən başlayıb yenə Fatihə surəsinin təfsirini davam edirik. Uzə Allah bu ayədə deyir ki, Sıratə ləzəni əmtə aleyhim qayril məqdubə aleyhim və ləbbalini bizə doğru yola yönəltməyi Allahdan istədikdən sonra o doğru yolun hansı yol olduğunu Allahdan diləyir. Deyir ki, nemət bəxş etdiyin kəslərin yoluna yönəlt və qəzəbinə düşər olanların, qəzəbə düşər olanların və azanların yoluna yönəltmə. Nemət bəxş etdiyi kimsələr kimlərdir? gəzəbinə düşar olanlar və azğınlar kimlərdir. Alimlər bu ayənin təfsirində deyirlər ki, elə neymət verdiyi kimsələr barədə, başqa bir ayədə izah, təfsir gəlir. Bununla Allah s.ə. özü izah edirsə, təfsir verirsə, artıq təfsir vermək təfsir verməyə ehtiyac yoxdur. Həmin ayənin də nazil olmasının səbəbi var. Səhabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib deyir ki, ey Allahın elçisi, həqiqətən sən mənim üçün həm özümdən, həm ailəndən, həm evladımdan, həm də var dövlətimdən sevimlisən. Mən evdə olarkən səni xatırlayıram və səni görməyincə qəlbim rahatlıq tapmır. Görün, o qədər Peyğəmbər Sələmi sevir ki, yalnız onunla bir yerdə olanda, onu görəndə qəlbi rahatlaşır. Sonra deyir ki, hər ikimizin öləcəyini xatırlayanda isə düşürürəm ki, sən cənnətdə ən yüksək məqama düşəcəksən, Firdoğus cənnətlə. Mən isə Əgər cənnətə düşsən, Allah bilir, cənnətən hansı yerində olacağım. Və qorxuram ki, bir daha səni görməyim. Peyğəmbər s.a.v. ona heç bir cavab vermir. Susur. Cavab verə də bilməzdir. Ona cavabı Allah s.a.v. verir. Bu ayəni nazir edir. Allah s.a.v. ayədə buyurur ki, misal, surə 69-cu ayədə, omen yu ilahe wa rasuluhu fa ulai ka man lazina anama allah alayhi minan nabiyina was siddiqin wash shuhada wa s salihin wa hasuna ulai onlar kıyamet günü peygamberlerle siddiqlerle yani sid allaha iman gətirənlərlə şəhidlərlə və bir də əməli salih olanlarla bir yerdə olanlar Hayəni görün, necə xətm edir? Necə də gözəl dostlardır onlar? Onlar necə də gözəl dostlardır? Allah bizi o cür insanlarla dostluq edənlərdən etsin. O cür insanlarla bir yerdə olanlardan etsin. Allah-u Teala əmr edir ki, ya eyvələzina əmənuttaqullaha oqunu ma'sabiqin peyman yetirlenlar allahdan qorxun ve sadiq olanlarla bir yerde olun tafsirinde gelir ki sadiq olanlar peyqamber s.a.v. onun sahabeleri ve onların yolunun davamsilaridir onlarla bir yerde olun uçı qaldı qəzəbə düçar olanlar ve azğınlar Allah Subhanahu onları kim olduğunu izah etmir. Vaqe təfsirdə gəlir ki, qəzəbə düşər olanlar bən İsrail, fasğınlar isə nəsraniylər xəsbərlərdir. Və alimlər deyir ki, eləcə də hər onların yolunda olan hər kəs. Eləcə də bu ayəyə onların yolunda olan hər kəs daxildir aittir Onların yolu dedikdə nə qəst edilir? Yəni, Əl-Məqdub Əliyyin deyildikdə qəzəbə düşar olanlar. Qəst edilir o kəslər ki, haqqı bilir və onu inkar edirlər. Haqqı bilir və onu inkar edirlər. Azğınlara gəlincə o kəslər qəst edir, edilir ki, savatsız olaraq haqqı tərk edirlər. Heç bilmək istəmirlər. Lakin dədbəxt O kəslərdir ki, İslamda ola ola özünü müsəlman saya-saya haqqı bile bile onların yolunu tutub gedir. Və elə bilir ki, onların yolunda nicad tapacaq. Baxın, Peyğəmdər s.ə.v nə deyir? Hələ o vaxt cəhabələrin birliyi olan bir dövrdə, müsəlmanların birliyi olan bir dövrdə görün nə deyir? Deyir ki, siz özünüzdən əvvəlkilərin yolunu Qarış və qarış, birsək və dirsək gedəcəksiniz. Onların bidətlərini edəcəksiniz. Yəni, izahı budur. Günahlarını, küfürlərini edəcəksiniz. Onlar kərtənkələ yuvasına girsələr belə, siz də girəcəksiniz. Subhanallah. Kərtənkələ yuvasına girsələr, siz doğru girəcəksiniz. Sahabələr dedilər ki, ey Allah eləcisi, kitab əhlini qəst edirsən, Yəni onların yolunu gedəcəklər müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi itirazla dedi ki, bəs kim? Yəni ancaq onların yolu ilə gedəcəklər ki, kitab əhli onlardan razı qalsın. Onlarla bərabər bəlkə dünyada nəyəsə nail olsunlar, nica tapsınlar. Halbuki Allah Subhanahu taala tə açıq-aydın ayə bizə bildirir ki, "Bəran tar da ankal yahud u'l-nəsarə hattə tattabi'a kitab-ı Səndən onların dininə tabi olmayınca razı qalan deyil. Wala ittəba'ta وَلَى Əgər sənə elm gəldikdən sonra, artıq həqiqəti bildikdən sonra onların yolunu tutub getsən, Allahdan başqa sənin heç bir köməkçin, heç bir dost olmayacaq. Bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyirsə, bəs biz necə Biz nə edək? Əgər, əgər Peyqəmbər s.ə.v onların yolunu tutsaydı, Allah onu bu tür cəzalandırar və sonunda biz kimik? Allah s.ə.v bizi cəzalandırmasa. Onlar barəsində, həqiqətən onların qəzəbə düşər olma olması barəsində bir sux var ki, bu ayəni izah edir. Digər ayələr bu ayəni izah edir. Bu ayələrdən biri məsələn. Ala Onlar qəzəb üstündən yenə qəzəbə düşar oldular. Dəhşətə baxan, mürsübətə baxan, qəzəb üstündən yenə qəzəbə düşar oldular. Doğrudan da dəhşətli bir qövm olub. Allahın qəzəbinə gələn bir qövm, tayfa. Və yaxud başqa bir ayədə Allah-u Teala deyir ki, Qul həl unəbbiqum bişərin min zəlikə məsubətən indi Mən lə'nəhullāhi və qadb aleyhi və cealə minhümul qirradıta vəl-khanazir və abadət təğud ulayıqa şerr-u məkəna və abadl-u an-səvəy Allah yanında ceza itibarilə bundan da pisini sizə xəbər verir mi? xəbər verir. Görəm, ondan da pisini Allahın cezalandırılığı insanlarla cezası necə olur? Də Allahın lənətlən, lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta, yəni Allahdan qeyrisinə, ibadət edənlərdir. Ən pis yer üzündə bunlardır. Allah s.ə. onları lənətliyib, onları qəzəbi tutub, onları donuza və meymuna döndərib və onları Allah özü tağuta ibadət edən edir. Niyyətlərinə görə, pis niyətlərinə görə, Allah heç kese zülm etmir. Nə istəyirsən onu da verir. Ahirətə da cəzalandırır. Ahirətdə yeri daha pis olan və daha doğru yoldan daha azan kimdir? Sual verir. Yolardan daha artık yolunu azan kim olabilər? Şəvkani rəhməhullah Şəvkani Bu ayanın izahında bir ki, Allahın nimət verdiyi kimsələr ayədə iki cür izah olma bilər. Ya bədəl, yəni, əvvəlkini əvvəz edir, yəni, eydinə sırat əl-müstəqim, sırat ələzindən al əmta aleyhəm, onu əvvəz edəndir eyni mənada, Burada da onun mənası o deməkdir ki, yəni, Allahın qəzəbindən və axınlıqdan canlarını qurtaranların yoluna. Bu mənada. Yaxud da sifətdir, vəsv edir. Mənası da budur ki, bu iki neymətdən bizi məhrum etmək. Yəni, Allahın razılığı qəzəbə, qəzəbinə gəlməsinlər və bir də Doğru yol, azğınlıqdan uzaq olsunlar. iman və salamatlıq. Sonra qəzəbə düşər olanlar barəsində çox güzəl hədis var. Peyğəmbər sallallıq bir dəfə gəlir və və nokaynukadan bir nəfər görür. Sahabilərdən biri soruşur ki, onlar kimlərdir? Yə Resulullah. Çünki onlar Allahın qəzəbinə düşər olanlardır. Sonra nəsranlardan birini göstərir, deyir, bəs bunlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlar da azgınlığa düşənlərdir. Sonra da bir nəfər gəlir, səhabələrdən sevinə-sevinə deyir ki, sənin xidmətçilərindən biri Elhamdülillah şahidumdur. Cənnətə ahlınan olar inşallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, Xeyr, O ki, icazəsiz qənimətdən bir əba götürür elə o, onun üzərində od qalayacaq. Cəhənnəm oduna salacaq onu. Çünki qənimətdən icazəsiz heç nə götürmək olmaz. Sonra yenə onlara aid başqa bir ayət Allah-u Teala deyir ki, Quliyyə əhləl kitəb Lə təğlü fə dinikum qayrəl xəqq E kitab əhliyə haqsız olaraq dininizdə ifrata varmayın. Sonra görünə deyil. Və lə tətəbi əhvə əqavmun dallu min qabl və adallu kəsirən və dallu ənsəvə əsəbi. Üç şey qeyd edir. Dikkatlə fikir verin ki, doğrudan da bu şey onlarda var. Öncə azmış, bir soxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxmış bir cəmatın istəklərinə uymayın. Bunun kitab əhlinin iman əhəllinə müraciət edir. İfrata varmayın. Gəlin, bir kəlmə altında birləşin. Azmayın. Azdıranların yoluna düşməyin. Bunu kitab əhəllinə müraciət edir. Və səlmanlar necə? Sonra həmsinin nəsranilər barəsində, Allah səhələ onların azğınlıqları barəsində iki gözəl aya nazil edib. Bu da onu göstərir ki, onlar heç həqiqətə varmadan, heç araşdırmadan Kimlər eşidərək dərhal ona iman gətirib və bunu özləri üçün şüar ediblər, indiyə qədər azgınlıqlarındadır. Birincisi Allah Subhanahu deyir: "Laqaq kafara lzina qalu inna Allaha huvel Mesih." Sufasist ki Allah Mesihdir deyənlər, Məryəm oğlu Mesihdir deyənlər küfr etdilər. İkinci ayda eyni ifadə elələq qətkəfərələzi nəqali innallaha səlisi sələsə. Şübhəsiz ki, Allah üçlüyün üçüncüsüdür deyənlər, cümr etdilər. Allah təkdir. Üç Allah ola bilməz. Bununla əlhəmdülillə Fatihə surəsinin təfsiri başa çatır. Bu surəni tamamladıqdan sonra bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki Fatih surəsindən hansı faydalar çıxır? Şəriət hökmü ilə, fikr ilə əlaqəli faydalar və bir də umumən əqidə ilə bağlı olan faydalar. Əvvəla ayədə, yəni Fatih surəsində həm tevhid-i rububiyyə, həm uluhiyyə, həm də əsma və sifət var. Bu nə deməkdir? Yəni, rububiyyə o deməkdir ki, hər şeyi idarə edən, yaradan, hər bir şey nəzarət altında olan Allahdır. Uluhiyyə bütün ibadətlər yalnız Allah olmalıdır. Əsma və sifət də yəni Allahın gözəl isminin və sifətləri vardır. Demək, Rabbul Aləmin dedikdə, Rabb sözündən, Rəb. Bu, Rububiyyəyə aittir. Ha, bütün alemi idare edən, nezaret eden Allah subhanətəələdir. Elhamdülilləh dediklə de bu iluhiyyəyə aittir. Həmdə ancak Allah'a edirsen. Həmd ancak Allah'a məxsustur. Həmdə ancak i̇badet Allah'a məxsustur. Həmdə ancak Allah'a əməqsustur. Həmdəm, ibadətli ibadətli Allah'a ve iyəkə nə nəstəyin. Bu da iluhiyyəyə aittir. Biz yalnız sənə ibadət edirik, Ər-Rəhməni-Rəhim, Məlik-i-Yəv-Middin bunlar Allahın ad vəsfətlərini aiddir. Məlik həkumlar, Rəhman-Mərhəmətli, Rəhim-Rəhimli. Bunlar ətma vəsfətə aiddir. Sonra İhdin Əs-Sırat-ül-Müstaqim de, bizi doğru yola yönət. Heç təsəvvür edilə bilərmi ki allah Teala Allah özü yerə inəcək, bizim gözümüzə görsənəcək və yaxud bizimlə danışacaq və deyəcək ki, bu doğru yoldur, bu yolla Bu ayə tələb edir ki, doğru yola göstərən bir kimsə olsun. O da elçidir. Yə bir vasitə olmalıdır ki, biri doğru yola göstərsin, yönətsin, ya da ki, Allah s.ə.lə özü gəlir hər bir kəsə göstərən deyil. Göstərə bilər, amma göstərən deyil. Odur ki, elçi göndərir. Bu ayə də elçinin gəlməsinə, elçinin olmasına dəlindir. Və kimsə desə ki, mən Quranla kifayətlənərəm mənə lazım deyil Peyğəmbər və onun sünnəsi, bu aya ona dəlildir ki, indin əsirat-ül-müstəqim deyilsən. Kim, kim göstərəcək bizə doğru yolu? Allah özü, yoxsa bir kimsə olmalıdır ki, o göstərsən. O kimsə kimdir? Cavab ancaq bir cavabı var bunun, o da elçidir. Məhəməd sallallahu aleyhi və sələm. Sonra, həmsinin bu doğru yolu dedikdə, Yerde kalan yollar hamısı, yəni bütün bidət əhlinə cavabdır ki, öbri yollara düşmək olmaz. Buna da Peygamber s.ə.v'dən də hədisi var, başqa ayə də var ki, bunu izah edir. Allah s.ə.v. deyir ki, hədə sırat-ı müstəqimə fəttəbiyoxu və lə təttəbə usubu lə fətəfərəqə bikumu ən səbili. bu mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Peygamber s.ə.v. deyir ki, çatırsın qamata. Bu mənim doğru yolumda onu tutub gedin və başqa yollara uymayın. Başqa yollara düşməyin. Bir doğru yol var. Başqa yollar hansı yollardır? İndi hədislə onu izah edəcəm. Uymayın ki, o sizi onun yolundan döndərməsin. Və parçalanmayasınız. Obri yollar hansı yollardır? Peyğambar sağsalələ bir dəfə sahabələri ilə oturmuşdu. Əlində də bir ağac parçası var idi. Yerdə bir düz xət çəkdi və dedi ki, bu mənim yolumdur. Sonra da yanında qırıq xətlər çəkdi hər tərəfdən, hər iki tərəfdən. Və dedi ki, bu da azğınların, şeytanın yoludur. Bu yolla gedin. Sırat ə, müstəqim yolu ilə. Həmçinin Surədə Məlik Yevmiddin dedikdə, qiyamət gününün hökumları, yəni qiyamət günü haqqı səb olacaq, hər kəsə ya mükafat, ya cəza veriləcək, bu ayədə qədərlərə və cəbərlərə rədddir. Bu ayə qədəri və cəbərlərə rədddir. Qədərlər o kəslər ki, qədəri inkar edir ki, boşu şeydir, Allah qalar vəcədən heç nəyi bilə bilməz. Cəbərlər dədir ki, Allah Taala bizi məcbur edir. Biz öz istəyimizlə zina etmirik, içmirik və s. Sizə dəfələrlə danışmışam, yenə xatırlada bilərəm ki, bir nəfər gəlir evinə, görür ki, həyat yoldaşı başqa bir kişi ilə zinadır. Və qəzəblənir. Daxilində hər kəsin, hər kişinin qeyrəti olur. Qəzəblənir, qılancı çıxardır ki, onu öldürsün. Qadın deyir, nə edirsən? Və ya sən ağirdən dönüb İbn Abbasın yoluna dönmüsən? İbn Abbasın yoluna qayıtırsan? Görür müsən ki, Allah istəyir mən bunu edirəm? Allah məni məcbur edir. Şü da əqidəsində olur. Biraz düşünür, qonduğunun taxır yerinə, gör azğınlığının dərəcəsinə bax. Gör ki, sən olmasaydı azılışdım. Doğudan da İbn Abbasın yoluna qayıtmışdı. Fikirlə, subhanallah, azğınlığının dərəcəsinə bax. Təsəvvür et ki, o evinə oğru girib Sən durub gözləyirsən ki, heç nə olmaz. Allah məzbur edir də, Allah istəyir. Torpaqların gedir əlinlə, sənə heç nə olmaz Allah istəyir də, mən neyim? Getdi, getdi, mənim deyir ki, bu torpaq. Və s. Bu dür nə qədər misallar çəkmək var. Bu ki, qaldı şəriyyətlə, fitlə əlaqəli məsələlərə, demək, Fatihə surəsini namazda oxumaq, hər bir səlməna vacibdir. Fatihə surəsi namazın rüknüdür. Və Fatihə surəsi oxunmasa namaz batil olur. Amma kimlər üçün? İmam oxumasa onun namazı batil olur həmçinin də arxadakı namaz qılanların. Tək başına namaz qılan oxumasa namazın batil olur. E, əgər hər rəkətdə oxumasa bir rəkətdə oxumasa qalqıb onu tamamlayıb səhv səzgəsidir. Və bir də Səssiz namazlarda imamın arxasında duranlar oxumasalar, onların da namazı batıl olur. Yəni, həmər rəki ürkət oxumadıqları, ürkət batıl olur. O ki, qaldı səsli namazlarda, imam oxuduqda, onun arxasında oxuyub-oxumamaq məsələsindən, bu, bu barədə alimlər böyük ixtilaf ediblər. Bəzilər deyir ki, susmalıdır, dinləməlidir və onlar da ayəni gətirir ki, Quran oxunduğu zaman, Dinləyin və susun ki, və ki, sizə rəhm olunma. Və bir də hədis gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in arxasında oxuduqda, onlara qadağan ətli və dedi ki, susun. Amma kimlər ki, deyir ki, oxumalsan, onlar da hədisə istənad edir, deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in arxadakilardan birinə deyir ki, heç bir şey oxuma, fatihədən başqa. Ancaq fatihə, yəni, ancaq fatihəni oxuya bilərsən. İxtilaflı məsələdir, lakin, Yəni, şəxsən mənim meyil etdiyim rəy budur ki, imam oxuduqda susub onu dinləmək lazımdır. Oxuyanları da qınamaq olmaz. Onların da dəlilləri var. İkidir məsələ. Fatiha surəsi namazın hər rükətində oxunmalıdırmı? Əlbət oxunmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. namazı düzgün qılmayana namazı ürətdikdə deyir ki, filan yerdə təkbir et, filan yerdə rükü et, et. Fatihə surəsini oxu. Öyrədir bir rəkəti. Sonra deyir ki, sonra isə bunların hamısını namazın axırına dək, təkrar edir. Hər rəkətə şamiyyət. Hər rəkətdə bunları edir. Bu dəlildir ki, hər rəkətdə Fatihə surəsi oxunmalıdır. Oxunmasa o rəkət naqiz sayılır, batılır. Başqa bir məsələ. Nə zaman bu surənin oxunuşu düzgün sayılmır? Namaza xələr gətirir. Savabdan məhrum edir. Nə zaman? Savab budur ki, surəni oxuduqda bu şərtlərə əməl etmək lazımdır. Mütləb. Birincisi, hərflərin hamısı aydın oxunmalıdır. Bacardığın qədər aydın oxunmalısan. İkincisi, hərəkələrin hamısını aydın tələfiz etməlisən. Üküncüsü, kəlmələrin hamısını deməlisən. Bir kəlməni deməsən o sura sayılmır. Dördüncüsü, Ayələrin hamısını deməlisən. Bir surəni unutsan, bir ayəni unutsan deməsən, bu da xəta sayılır. Və beşincisi, tərtibli oxunmalıdır. Birinci, İyəkən, Yə, Əbuduva, İyəkən, Əstəyin deyib, sonra Məlik, Yəvmiddin demək olmaz. Tərtib vacibdir. Başqa bir məsələ, Fatihə surəsini oxuduqdan sonra bir müddət gözləmək mı? Cavab budur ki, Fatihə surəsini oxuduqdan sonra gözləmək ancaq bir, ancaq bir məqsədli olar. Nəfəsini dərəsən və oxuduğun surəni təyin edəsən. Hansı surəni oxuyacaqsın. Amma gözləyəsən ki, arxadakılar Fatihə surəsini oxusun, bunu alimlərin əksəriyyəti deyir ki, bidətdir. Əksəriyyəti deyir, bidətdir. Müasir alimlərdən Albaniya, İbn Hüseynin və s. deyir ki, bu, bidətdir. Gözləmək olmaz. Sonra gəlirik amin məsələsinə. Fatiə surəsini oxuyub bitirdikdən sonra namazda amin deyirsən. Və bu amin ümumiyyətlə nə deməkdir? Bu amin barəsində hansı fəzilətli hədislər var edir. Yəni, bunu, bunu bilməyimiz Yerinə düşür. Demək, amin sözü ümumiyyətlə mənası Allahım qəbul et deməkdir. Allahım əsədəcib. Feilin isim, e, ismin feil formasıdır. Yəni, feil mənasında olan isimdir. Feil deyil, isimdir, amma feilin mənasını verir. Allahım qəbul et. Və amin barəsində bir neçə fəzilətli hədislər, aminin fəziləti barəsində bir neçə hədislər var edə olub ki, bunlara diqqət verin. Demək, Peyğəmbar s.ə.v. deyir ki, İmam, qeyri-l-məqdud aleyhim və lədbalin deyib amin dedikdə, siz də amin deyiniz. Kimin amin deməsi Mələklərin, yəni kimin sözü, mələklərin sözünə uyğun gəlsə, onlarla düz gəlsə, keçmiş günahları bağışlanır. Əvvələ buna göstərir ki, mələklər də, amin deyir. mələklər də amin deyir. İkincisi də, əgər sünnəyə uyğun şəkildə amini desən, o zaman sənin keçmiş günahların bağışlanır. Təsəvvür et, keçmiş günahların bağışlanır. Nədir ki, bu sözü demək? Az bir sözlə keçmiş günahlar bağışlanır. Elə bu sözlə də bizə həsəd aparanlar var. Kimlərdir bizə həsəd aparanlar? İndi gələcək kitab əhli amin deməyimizdə həsəd aparırlar. Həmsinin amin barəsində, onun fəziləti barəsində muslim, rahim ahulların rəvaat etdiyi çox güzəl hədis var. Əhələk, Haddan İbn-i Abdullah, Rahiməhullah deyir ki, Mən Əbun Musəl Əşəri ilə, radiyallahu anh ömrə, namaz kıldım. Namazda oturduğu vaxt, cemaat arasından bir nəfər belə dedi ki, Namazla zəkat və xeyrqaq işlər birdir. Eyni tüsulur. Abu Musəl Əşəri r.ə. namazını bitirdikdən sonra soruşdu ki, bunu sizlərdən kim dedi? Heç kəs cavab vermədi, cəmahtdan bir səs sıxmadı. Sonra yenə soruşdu, bu sözü kim dedi Yenə heç kəs cavab vermədi və ve Abu Musəl bir nəfərə müraciət edib, dedi ki, ya hattan bunu sən mi dedin? O da dedi, xeyir, mən bunu deyə bilmərəm. Mən belə şeydən çəkinirəm ki, hər hansı bir sözü deyim və xətaya yol verim. Bu vaxt cəmaat arasından bir kişi qalxıb dedi ki, bunu mən dedim. Amma deməkdə məqsədim o idi ki, xeyirə nail olun. Məqsədim xeyir idi, başqa şey deyildi. Və məhşur lavait var, Əbu Musəl Əşəri ilə İbri Məsud arasında baş verir. Hər ikisi sahabədir, radiyallahu anhümə. O zaman da sabahsızlıqları, sabahsızlıqları uzbatından dinə yenilik kətinənlər deyirlər ki, biz xeyr istəyirdik. Onlara İbn Məsud çox gözəl cavab verir. O hədisi tam danışacaqım, inşallah. Sonra bu müsələkari deyir ki, məhəl siz mi? Namazda nə demək lazımdır? Axı, bu namazdır. Peyğəmbər s.v. bizə xütbə verdi, bizə Namazı bəyan etdi, öyrətdi, onun sünnəsini, bizə lazım olan hər bir dini ayinləri Rasulullah s.ə.v. öyrətdi və dedi ki, namaz qıldıqda cərgələrinizi düzəldin, sonra sizlərdən biri sizə imamlıq etsin və o, təkbir gətirdikdə, Allah xələr dedikdə, siz də təkbir gətirin qoğ qeyri-l-məqdud və ləbbə alin dedikdə, amin deyin ki, Allah sizi sevsin Baxın, Subhanallah, yadınızda saxlayın. Amin deyirsiniz, mələklərlə, onların sözü ilə uyğun gəlir və keçmiş şünahlarınız bağışlanır. Və amin deyirsiniz, Allah sizi sevir. Subhanallah. Görün, amin kəlməsinin az bir, bir sözdən ibarət kəlmənin nə boyda böyük savabı var. Qaldı ki, o dediyim hədisə, bu musələşəri bir gün gəlir, görür ki, məsciddə, Sabahçıdılar yığışıb, dövrə vurub, oturub, Allahı zikr edirlər. Amma sünnəyə müxalif şəkildə. Qəzəblənir, gəlir İbn-i Məsud radiyallahu evinə, gəlir, qapının ağzında oturur, tələbələri ilə, İbn-i Məsudun tələbələri ilə bircə onu gözləyir. Ədəbinə baxın. İbn-i Məsud bayraçıxanda görür onu təcrübələr, derir ki, içəri nəyə daxil olmalıdır? Virələ mənim üçün burada da yaxşıdır. Bir xeyir ola. Neyfün gəlmisən? Deyir ki, mən getdim məsciddə belə bir şey gördüm. İbn Mahsud da məscidin imamıdır. Sahabənin sahabəyə nəsihət etməsi borcdur. Hər birimizin müfrəman qardaşına məsləhət etməsi borcumuzdur. Və görün İbn Mahsud da ondan bu nəsihəti necə qəbul edir. Demir ki, mən məscidin imamıyam, özüm bilərəm, orada nə işlər gedir, nə edirlər özüm bilərəm dərhal sual verir ki nə olub? Bir şey onlar orada bir dəf edirlər. Gözəvlənin, birbəsən onlara inkar etmədin. Demədin ki belə olmaz. Peyğəmbər salsan belə şey etməyib. Deyir ki mənim deməyimin faydası yoxdur. Gərək sən deyəsən. İbn Məsud nə edir? Subhanallah. Bu da sünnəyə uyğundur. Sünnəyə münasib. Üzünü bağlayıb ki bilməsinlər, tanımasınlar. Çünki tanısa var həmin əməli Dərhal tərk edərlər ki, xələr tutmasın. Üzünü bağlı gəlir, məsclidə daxil olur. Gəlir onların yanına, çatanda üzünü açır. Açır, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. istə bunu elədir. Onlar da nə edirdilər? Dövrə şəklində oturub, qabaqlarında da daşlar, bir-birinə daşları ötürərək, Subhan Allah, Subhan Allah. Ortada da biri oturub, o Subhan Allah bir, bunlar da təkrar edir, cəmaat şəklində. əl Allah vatfə, Elə bir ki, təsbiyyin çoxdanki variantıdır. Büyük şəkildə, taşlarla olan variantıdır. İbn-i Məsud radiyallahu anh ki, ya siz Peyğəmbərin sahabələrindən ağlısınız, bunu edirsiniz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri belə şey etməyib. Ya da ki, siz azğınlığın quyruğundan yapışmışsınız. Ağzımızdan ağzımıza düşmüsünüz yox ha. Ağzımızın quyuğundan yapışmısınız. Buraxmırsınız. Onların cavabına bax. Deyirlər ki, biz xeyir istəyirik. Oturup Allahi yad edirik. Savab qazanmaq istəyirik. Hər kəs öz ağlından bir şey icad edib istədiyi zür bir dinə əlavə edib desə ki, xeyir istəyirəm, onda nə var? Və İbn Məsrud rəziyallahu anh deyir ki, Nə qədər xeyir skenləri var ki, onun haqqı ola bilmirlər. Və Albani Rəhməhullah görün bu əmələ qarşı bir gözəl hədisdən nəticə çıxarır, cavab olaraq onlara nə deyir? Bu birbaşa da gözəl nəticədir. Hər adamın ağlına gələ bilməz bu şey. 7 nəfər ki, qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgələndiriləcək. Allah onlara öz kölgəsi altında kölgələndiriləcək. Onlardan biri kimdir? Təşlikdə Allahı yad edib gözləri yaşla dolan şəxs. Bu dəlildir ki, hər kəs təşlikdə Allahı yad etsə, onun üçün daha əfzər olar. Riyakarlıqdan daha tez uzaqlaşar. Təbəz uzaqarlıqa daha tez yaxınlaşar. Sonra Aişə rəziyallahu anha deyir ki Bir dəfə peyğəmbər salsəlləm ilə bir yerdə oturmuşdu. Bən İsrail bir nəfər Hizn istəyi şəhəri daxil oldu. Və ona icazə verildi. İçəri daxil olan kimi peyğəmbər salsəlləmə dedi ki: "Əssəmu əleykə." Fikirlərinizə necə oxşuyur? "Əs-səlamu əleykə, əssəmu əleykə." Bu nəyə şübhələr? "Ləm" hərfinə oradan götürürlər ki, Həmən o söz, sənə əminəmalı, Allahın əminəmalıqda sülhü yox, ölüm olsun. Məna budur, sənə ölüm olsun. Əsəm Əs zəhər deməkdir. Yəni, sənə ölüm olsun. Peyq. s. və sənə də, dedi, bununla qüayətləndi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, biraz sonra bir başqası gəlib izlədi, daxil oldu. O da həmən şey dedi, yenə Peyq. s. ona eyni cavabı verdi Üçüncüsü gəldiyiz, istədi, daxil oldu, o da eyni ilə, həmən sözü dedi, sanki əvvəlcədən sözləşiblər və Peyğəmbər s.ə.və eyni cavabı verilir. Bu dəfə deyir, mən dözmədim. Dedim ki, qoy, ölüm sizin özünüz olsun, Allahın qəzəbinə gələsiniz, ey meymunların, donuzların qardaşları. Peyğəmbəri bu cür Allah məhər salamlamağa salamlamağı öyrədib və Rasulullah s.ə.və mənə baxdı, Dedi ki, sakit ol. Allah subələ pisliyi, nalayıq sözləri xoşlamır. Yəni sən onların səviyyəsən imma, onların tayi deyilsən sən. Onlar mənə nə dedilərsə, mən də onlara cavabını verdim, qaytardım. Nə dedilərsə, və aleykum deməklə kifayət oldu. Və onların dediyindən bizə nə bir zərər gəldi, nə bir ziyan deyildi, Və bir müsibət gəldi. Əksinə, bu müsibət onların başına qiyamətə qədər vacib oldu. Allahın qəzəbinə gəlməsi, onlara ölüm olması qiyamətə qədərdir. Və onlar, bu hədisin əsas bu yerdir. Onlar bizə üç şeydə həsəd aparırlar. Yadını da saxlayın onu. Cümə günü bizim hamımızın bir yerə yağışmasında Qiblənin Kəbəyə tərəf olmasında və bir də amin deməyimizdə. Bu üç şey əsad aparırlar. Bu üç şey bu hədistdə zikr olunur. İndi kəsək başqa bir hədistə. İkinci bir hədistdə Peyqəmbər Əl-Sələm deyir ki, Mənusrail bizə iki şeydə əsad aparır. Salam. Bir-birimizə salam verməkdə və bir də amin deməkdə. Bu oldu dörd. Dümə günü qiblə amin, salam. Salam barəsində də çox məşhur əziz var. Peyğəmbar Salısaqəm deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə daxil ola bilməyəcəksiniz. Cənnətə daxil ola bilməzsiniz. Və qardaş olmayınca, bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmazsınız. Gör, necə bir-birinə bağlıdır. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyledim ki, onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, bir-birinizə salam verin. Şiir ver. Və nəhayət 5-ci həsəd apardıqları bu hədisdə qeyd olunur. Peyğəmbər s.ə.v. Sal onlar bizə üç şeydə həsəd aparır. Salam, aramızda salamı yaymağa, cərgələrin düzəlməsinə və bir də amin deyilməsinə. Bu da bir iş. Demək cümə günü, cümə namazı, qiblə, kəbəyə tərəq olması, amin deyilməsi, salam yayılması, və bir də cərgələrin düz olması. Egyəl cərgələr düz olmasa, vallahi ki, qəlblərimiz də düz olmayacaq. Çünki Peyğəmbər Cələm Cəl deyir ki, cərgələrinizi düzəltməsəz, Allah təsirin qəlblərinizi düzəltməyəcək. Bir-birinizdən uzaq olacaqsınız. Vay ölkəslərin halına ki, cərgədə qardaşından ayağını o tərəfə döndərir ki, sünnədə belə bir şey varid olmayıb. Bayaq hədisdə bir şey yadınla çıxdı. Demək, bu Musələşəri radiyallahu anhələ hədisdə deyirdi ki, sizlərdən biri sizə imamlıq etsin. İmamlıqı kim etməlidir? Hədisdə gəlir ki, ən çox Allahın kitabını bilən imamlıq etməlidir. Əgər Allahın kitabını bilənlərin sayı çoxdursa, onların arasında ən çox sünnəni bilən imamlıq etməlidir. Əgər o da çoxdursa, ən əvvəl hicrət edənlər imamlıq etməlidir. İdə hicrət yoxdur. Bu da varsa, ondan sonra ən yaşlı olanlar imamlıq etməlidir. Sünnə ilə belədir. İndi gələk fükki məsələlərə, amin sözündən çıxarılan nəticələrə. Əvvəla amin sözü E, namazda deyildikdə səslə deyilməlidir. Çünki Tirmizir Əbu Davudun sünən əsərlərində Vail ibn Hücur deyir ki, preq. s.a. Vail ibn Məqdub və ləbda aleyhəm dedik, sonra da əmini əmin kəlməsini uca səslə və ucaqaraz dedik. Əmin Hücur varid olu sünənə Biz də belə deməliyik. Amin sözünü həm imam Həm imamın, imamın arxasında namaz qılanlar, həm də ümumiyyətlə tək başına namaz qılan belə səhs edeməlidir. Ancaq deməlidir deyildikdə, deyil, işte, o demək deyil ki, bacibdir. Çünki amin sözü namazın nə rükmü deyil, nə bacibidir. Sünnədir müstəhəb, deməsən də olar. Deməsən, buna görənlə namaz batıl olunur, nə də səhv səzdəsi düşmür. Amma namaz naqis olar. O cür sabaqdan istəyirsən, əhərm olasan, Allah səni sevsin, Allahın sevməyinlə, mələklərinin müafiq olmaqdan, keçmiş şünalların dağışlanmaqdan istəyirsən ki, məhrum olasan, səssiz namazlarda isə ki, səssiz deyirsən. Bu da sünnədəndir ki, səssiz deyirsən. Deyəm uleylək isə, yəni gecə namazında təəccüddə, istəyirsən səslədi, istəyirsən səssiz. Onu da şəraitə uyğun şəkildə deyirsən. Yatan varsa, məsələn, səssizdiyəm. İmkan varsa səhv edirəm. Orda ixtiyar sahibisən. Sonra bu kəlməni namazda nə vaxt deməlisən? burada ixtilaf ediblər alimlər. Bəziləri deyir ki, imam vəla balin deyən kimi arxadaçı var deməlidir. Bu səhv fikirlər. Çünki burada imamı qabaqlayırsan. İmamı qabaqlamaq olmaz. Bəzilər deyir ki, Onunla bərabər deməyəsən. Ən doğru fikir budur. İmam ki amin deməyə başladı, sən deməyəsən. Bunun İbn Hüseynin də deyir, Albani də deyir. Əksər məsələlər də deyir. Albani Rəhiməllah görür, necə bunu əsaslandırır. Deyir ki, çünki Abu Salihin rəvayətində gəlir ki, İmam "Ələddalîn" deyib "Amin" dedikdə "Amin" deyin. Bəzi rəvayətlər gəlib ki, "Ələddalîn" dedikdə "Amin" deyin. Buradan nəticə çıxarmaq olar ki, o vələ dedikdə amin demək olar. Yəni, onu qabaqlamaq olar. Amma bu rəvayət açıqlayır ki, imam amin deməyə başladıqda siz deyin. Deməli, imamı qabaqlamaq olmaz. İndi bunu necə əsaslandırır? Birinci deyir ki, bu rəvayətə görə belə etmək lazımdır. Rəvayətdir, hədis, səhiyy hədisdir. İkincisi, hədis qaydalarına görə belə etmək lazımdır. Çünki bu hədisdə bu ziyadə, yəni həlaqə, ki, amin dedikdə amin deyin Mötəbər Rabinin əlavəsidir. O əlavə də qəbul olunur, rəddələmək olmaz. Hədis qaydalarına görə bilinir. Üçün bu məsələnin əslinə müxalif olmağa yol vermək olmaz. Əsli nədir? Nə gəlir, izah edir. Başqa rəvayətlərə müqayisə edin. Səmi Allah il mən həmid ət dedikdə, Rabbən əvalək əl-həmddir. Mə deməkdir ki, Səmi Allah il mən deyən kimi, başlayanda və yaxud onu qabaqlayasan, Rabbana və ələqəl deyib onu qabaqlayasan, imamı kesəsən, buxalif olsan təkbir gətirəndə təkbir edin deyir. O deməkdir ki, o təkbir gətirmək istəyəndə sən onu qabaqlayıb, təkbir deyəsən. Yox, o Allah-ətlər deməyə başlayanda sən də Allah-ətlər deyib qalxırsan. Demək ona uyğun olursan, amma imamı keçmirsən. Bu da dəlildir. Sonra, imamla Bir yerdə başlasan və yaxud onu qabaqlamaq üçün buna çox diqqət vermək lazımdır. Diqqət verməyən özü də namazdan insanı yayındırır. Namazdan yayındırmaq da namazı batıl etməyə gətirib çıxarır. İntəsəvvür edin ki, gözləyir ki, nə vaxt imam amin deyəcək, deyən ki, mən də onunla bərabər deyim. Və yaxud onu qabaqlayım. Buna diqqət vermək lazımdır. Bu da namazdan insanı yayındırır. Necə ki, bəzi məsəblər, İstəyər ki, həm namaza niyyət, həm də təkbir eyni vaxtda olsun. Görürsən ki, təkbir gətirir, səhədirir, hə, yox, bir gəlməli. Bir də təkbir gətirir, hə, yox, yenə niyyətlə təkbir üst-üstə düşməli. Bu cür sətinləşdirilir. Halbuki niyyət əvvəzdən səndə var. Ehtiyac yoxdur namaza başlayanda niyyət olsun. Artıq o namazda dəstəməz alanda niyyətin var idi ki, o namazı qalacaqsan. O şeytanın vəsvəsəsidir. Bu cür v Xülasədə budur ki, bəyək dediyim kimi, imamı keçmək olmaz. Onunla bərabər etmək lazımdır. <gülüyor> Namazda amin deməsən, <gülüyor> başqa bir şey desənsin, neyə müaqq olarmı? Xeyr. Bu, bu haqda əgər rəvayət gəlibsə də bu rəvayətlərin hamısı şəhzdir. Yəni, müxalifdir doğru rəvayətlərə və zəifdir. İbn-i Həcər deyir ki, Ən doğru rəvayət, bütün rəvayətlər, yəni səhir rəvayətlər, növbə rəvayətlər, bütün qarilərdən gələn əsərlər hamısı təsdiqləyir ki, amin sözü mədd və təxriflə olmalıdır. Yəni, əmin. Uzadırsan əni, əmin. İndi görək, müxalif olan rəvayətlər hansılardır? Bunlar da üçdür. Yəni, zəif rəvayətlər, inkar edilən rəvayətlərdir. Birincisi, əmin, əni uzatırsan, əmin, zəifdir bu, bunun demək olması üçün neziddir. İkincisi, əmin, mimi qoşalaşdırırsan, bunda məna dəyişir, olur məna qasidin, yəni qəst edənlər. Əmin, Allahım qəbul etdirməkdir, amma əmin isim formasına çevrilir, olur qəst edənlər. Niyyət edənlər, nəyisə qalışışına məqsəd qoyanlar. Məna dəyişir. Və yaxud da üçüncü rəvayət, əmmin. Bu da zəif rəvayətdir. Yəni, bu üç rəvayətin üçü də zəifdir. Bu rəvayətlərdən birində çox bir maraqlı bir şey var. Sələb ki, gətirir əmin formasını, onu Quranla, hədislə və ya sahabələrdən tabinlərdən hansısa bir qarilərin dediyinə əsaslandırmaqdansa, gör, nə ilə əsaslandırır? Şehirlə. Şehirlə hər hansı bir şey əsaslandırmaq düzgün deyil. Batil fikirdir və batil yoldur. Nə zaman şehirdən istifadə etmək olar? Bunu Allah s.ə. Quran-ı kərimdə açıq aydın bizə bəyan edir. Deyir ki, va şüara yəttə bi umun qavun şairlərə ancaq azğınlar uyar. Baxayın, Ağlı başında olanlar Allahın sevdiyi bəndələr ancaq Allahın yoluna, sərat-ı müstəqim yoluna uyar. Nə üçün azğınlar uyar? Ona görə ki, onların özləri elə azğındırlar. Görə Allah səhələtə əli onlar barəsində nədir? Deyir ki, Ələn təra ənəhum fə kulli vadin yəhimun Məkər görmürsən ki, onlar hər vadidə veyil-veyil gəzirlər, təsirində gəlir ki, yəni, ağlına gələn, heç olmayan şeyləri uydururlar, ona uyd ona təvə olacaqsan, ona inanacaqsan, olmayan şeylərə və onhum yəqulun Onlar etmədikləri şeyləri danışırlar. Boş-boş sözlər -boş danışırlar. Illəzîne əmənû və əmilus sâlihât. Baxın, istisna kimdir? Ancaq iman gətirən şairləri, əməli salih olan şairləri, bu da kifayət deyil. Allahı Sox-sox zikir şairləri, bu da kifayət deyil. Özlərinə qarşı haqsızlıq olunduqdan sonra özlərini müdafiə edən şairlər. Ha, bu dört şey şərt olmalıdır ki, haradasa şeir deyəsən. Cəqamda Əsələmin yanına gəlir deyil şairlər. Hücum edirdilər baxdılı fikirlərlə, şeir deyərək. Həssən ibn-i sahabəsi onların qarşısına. Özü də dua edirdi ki, Allahım onun dilini aç ki, onların cavabını verə bilsin. Xovuzunə qarşı aksızlıq olanda cavablarını verir. İbn Teymiyə rahiməhullah, bir nə qədərlərdən verir qədəri inkar edənlərdən. Şeir yazı 8 beytdən ibarət. Şeirin içində qədəri inkar edir. Şeirin mənası qədəri inkar edir. Təsəvirədə oturub öz, nə qədər fikirləşib o şeirin üstündə. Allah s.ə. İbn Teymiyə elə bir istedad verib ki, götürür elə oturduğu yerdə ona cavab yazır. Eyni qafiyyələrlə, axırı tə hərfi ilə qutaran qafiyyələrlə, eyni bəzində və mənası Quran və hədislə dolu olur ki, həqiqətən Allah da Allah hər şeyi bilir və qədər haqdır. Qədərin kələdəndə kafirdir. Və yaxud götür Şafi, rahimə Allah'ın, divanı Şafi var. O kimlərə qarşı yazıb? Batil firqələrə qarşı. İbn-i Qeyyim, Nuniyyəni yazıb. Kimlərə qarşı yazıb? Batil firqələrə qarşı. Eləcə də biz əg Hayransı bir batil firqə bizim barəmizdə neysə danışırsa, onları əvvəlcə Quran ayələri ilə, hədislərlə, sahəbələrin sözü ilə susturmalıyıq. Görəndə ki, bunun onlara təsiri azdır. Onların öz içərlərindən, onların əleyhinə, yəni onların öz fikirlərini batil edən dəlillər tapıb göstərməliyik. İndi sizə hətta sahabələrdə təəccüb doğuran bir hədisi danışacaqım. el hədisin səhi olduğunu bilirdim, ancaq mənbəsini bilmirdim, onu da tapdım. Peygamber s.v. bir dəfə minbərə qalxdıqda, hər pillədə dayanıb, amin dedi. Və sahabələr ondan soruşdu. Dedilər ki, biz eşitdik ki, sən amin dedin. Nəyə görə deyirdin bana? Nə baş verdi ki, amin dedin? Deyir ki, mən minbərə qalqdıqda Zəbrəl əleyhisselam gəldi və mənə dedi ki, zəlil olsun o kimsə ki, Ramazan ayına yetişir və ondan istifadə etmədən Ramazanı ötürür günahları da bağışlanmır. İkin, mən də amin dedim. Sonra dedi ki, zəlil olsun o kimsə ki, vaidənləri onun yanında qocalır və onlarla bir yerdə yaşayır, lakin bu səbəbdən cənnətə düşmür. Yəni, vaidənlərinə qarşı o qədər nankor olursa, onun nankorluğu onu cəhənnəmə aparır. Mən dedim, amin. Yəni, Allah onu cəhənnəmli etsin. Və üçün zəlil olsun o kimsə ki, Mən onun yanında xatırlandıqda mənə salavat gətirmir. Yenə dedim, amin. Zəlil olur, doğrudan da zəlil olur. Bununla əlhəm düllə Fatihə surəsinin təfsirini bitirdik tam şəkildə. Bacardığımız qədər ona izah gətirdik. İndisə keçək Vəqərə surəsinə. Əvvəlki dəhslərdə sizə demişdim, yenə təkrar edirəm. hər surənin əvvəlində bunu təkrar edəcəyəm. Hər surəyə başlamamışdan öncə o surənin adlarını əgər bir addan artıq adı varsa qeyd edəcəyəm, yoxdursa bir adla kifayətlənəcək, sonra o surə barədə varid olan, fəzilətinə dair varid olan hədislər, o surə harada nazil olub, neçə ayədən ibarətdir. Sonra da o surənin içindəki ayələri ayə ilə təfsiri, hədis ilə təfsiri sahabələrin və tabinlərin dedikləri ilə təfsir edəcəyik. Həmsinin, əgər hər hansı bir ayənin nazil olma səbəbi varsa, bunu da qeyd edəcəyik və ayələrdən çıxarılan əqidə baxımından və yaxud şəriət fiqh baxımından olan nəticələri də sizə deyəcəyim. İndi Vəqara surəsinə başlayırıq. Allah bizə kümə olsun bu suranı xaraqədər təfsir edək, bu surəni anlayaq, başa düşək. Çünki surəni elə-belə oxumağın heç bir faydası yoxdur. İbn-i Məhsud anh deyir ki, biz 10 dənə ayəni öyrənirdik, başa düşürdük, öyrədirdik, ona, onu tətbiq edirdik, sonra keçirdik o biri 10 ayəyə. Allah bizi də o sahabələrə oxşayanlardan etsin. Demək, bu surənin vəqəri adından başqa bir adı olduğunu mən tapa bilmədim. Mənə rast gəlməyib. Dəqərə inək deməkdir. Nə üçün bu surə inək adlanır? Çünki surənin içində görəcəksiniz, inək barəsində ayə var. Ki, o zaman qatili tapmaq üçün Allah-u Teala Musa aleyhissalama əmr etdi ki, dey onlara, yəni öz gömünə inəyi kəssinlər. Buna görə də bu surə inək surəsi adlanır. Da alimlər etiraz edir. Deyir ki, Sura-ya demək olmaz İne surəsi, Alimran İmran surəsi, Nisa surəsi. Bu surəyə qarşı hörmətsizlik deyil. Demək olar ki, o surə keçində ineydən danış gedir, söhbət gedir. O surə keçində Ali İmrandan söhbət gedir. Amma bu səhv fikirdir. Çünki bilməksizdir ki, Allah ona deyir ki, mən gəldim, peyğəmbər xalq ilə yanında dayandım. O vaxt Bəqərə surəsi nazil oldu. Dörd amma nə dedi? Bəqərə surəsi nazil oldu. Səhabə əgər bunu deyirsə, biz nə üçün özümüzdən hər hansı bir fəlsəfin fikir gətirməliyik? Məntiqlə nə isə araşdırmalıyıq, izah etməliyik? Demək, sura Mədinə surəsidir. Mədinədən azil olub uzun müddət ərzində və deyirlər ki, bütün sura Mədinədən azil olub bir ayədən başqa. Bu ayə də wattaqu yevma turjauna fihi ila Allah. gündən ki, o gün siz Allahın üzərinə qaydadacaqsınız. Həmin ayə ən axırı nazil olan ayədir. Ən axırıncı nazil olmuş ayədir bu ayə. Deməli, veda həccində bayram günü nazil olur. Lakin belə bir qayda var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Məkkəyə qayıtmış olsa da belə, Məkkədə ay ayə nazir olsa da, o, Mədini ayəsi hesab olunur. Çünki hicrətdən sonra nazir olur. Hicrətdən sonra nə nazir olsa, mədinə ayəsi hesab olunur. Baxmayaraq ki, Məkkədə nazir olur. Və həmçinin riba ayəsi də bu surədə axır vaxtlarına nazir olan ayələrdəndir. Ayələrin sayı da hamınıza məlumdur. 286 ayədir Bəqərin surəsi. Ən uzun surədir Və bu surənin içində olan 282-ci ayə ən uzun ayədir quran kərimdə və bu surənin içində olan 285 və 286-cı ayələr ən fəzilətli ayələrdir. Əvvəlki dəstərdə demişdim ki, Allah subhanət alə mələk indirir, Peyqəmbər s.ə.v. Cəbrəliyyə s.ə.v. bir yerdə oturur, mələk gəlir və ona müjdələyir ki, iki nur gətirmişəm sənə. Fatih surəsi və bir də bu iki ayəni. Ən fəzilətli ayət səmi alır. Fatiha surəsinin, e, Bəqərə surəsinin, üzr istəyirəm, fəziləti barəsində inşallah gələn dərstə hədislər deyəcək, həm görəcəksiniz ki, doğrudan da Bəqərə surəsinin necə böyük fəziləti var və nədən insanı qoruyur, nələrdən qoruyur. Allah subhanətə alə bizə gələcək dərslərdə Oxuyub, Allahın ailərinin başa düşməni bizə nəsib etsin. Subxanaqa Allahın olubu həndi kəşəd və nələ ilə ələrinin və